Agonie și extaz, pista 35. Îmbrăcând cămașa uscată, pantalonii și ciorapii călduroși de lână ai lui Michelangelo, Bonaroto îi povesti mai departe fratelui său întâmplările din ultimele cinci luni. Unchiul Francesco fusese bolnav. Lucreția de asemenea stătuse la pat după cât se părea din cauza unui avort. Fără niciun alt venit în afară de cel al fermei din Setiniano, Lodovico nu izbutea să facă față cheltuielilor. Zi și noapte se frământa din pricina încurcăturilor bănești. Giovanni Simone respinsese rugămințile lui Lodovico de a lua și el parte la cheltuielile familiei. Bonaroto închirie un pat la Hanul Ursului. Seara, frații cinau împreună la Tratoria. Până la sfârșitul săptămânii, se lămuriră că Bonaroto nu putea găsi de lucru la Roma. Florentini n-aveau o breaslă al înarilor, iar romanii nu voiau să togmească niciun florentin. Cred că trebuie să te întorci acasă, zise Michelangelo cu părere de rău. Dacă cei patru feciori mai mari sunt plecați și nu trimit nimic acasă, cum o să se descurce tata? Bonaroto plecă în toiul unei ploi torențiale. Piero de medicii se întoarse la Roma la fel de ploat. Ultimele rămășițe ale armatei sale se împrăștiaseră, nu mai avea bani, era părăsit până și de Orsinii. Avea la el o listă a familiilor din Florența pe care urma să le zdrobească îndată ce își va fi recăpătat puterea. Alfonsina se statornicise cu copiii într-una din casele ei strămoșești. De acolo, Piero indigna Roma cu niște pierderi uriașe la jocurile de noroc și prin certurile sălbatice care se iscau mereu, de față cu lumea între el și fratele lui Giovanni. Diminețile era la palatul San Severino, apoi petrecea până se lăsa întunericul cu curtezana favorită, mereu alta. Noaptea Ieșea pe străzile Romei și lua parte la toate relele pe care le oferea orașul, furișându-se înapoi în Palatul Alfonsinei în zorii zilei. Aroganța și tirania lui erau tot atât de rău privite și de către colonia florentină. Răspândi vestea că va cărmui Florența singur, fără niciun consiliu, pentru că mai bine cărmuiesc prost de capul meu decât bine cu ajutorul altora. Michelangelo rămase uimit când primi invitația din partea lui Piero să ia parte la prânzul de Crăciun, acasă la cardinalul Giovanni. Petrecerea era plină de strălucire. Casa lui Giovanni era frumoasă, împodobită cu obiecte aduse de la Florența odată cu venirea sa la Roma. Picturi, bronzuri, goblenuri, argintărie din Palatul Medicii. Toate pusea manet cu dobândă de 20% ca să acopere datoriile lui Piero. Astfel că acum, după cum vorbeau banchierii florentini, fiecare fiorin pe care îl cheltuiesc medicii îi costă opt. Michelangelo fu întristat de urmările nenorocite ale vieții duse de Piero. Ploapa stângă îi era aproape închisă. Petice albe de piele apăreau în locurile unde îi căzuse răsmocuri de păr. Fața, odinioară frumoasă, era buhăită și plină de vinișoare roșii. Bună, roti!" strigă Piero. La Bolonia te-am crezut neloial față de casa medicii. Dar am aflat de la sora mea, Contesina, că ai salvat multe pietre prețioase și opere de artă din palat. Am fost bucuros de acest prilej, excelență. Piero... Ridică brațul drept, cerând liniște. Vocea lui era destul de puternică ca să fie auzită de toți cei ce se aflau în salon. Ca răsplată pentru cinstea ta, roti, am să-ți comand o sculptură." Voi fi fericit, excelență," răspunse Michelangelo liniștit. O statuie mare," continuă Pierosemeț. Mai bine fă una mai mică," adăugă Giovanni, cu fața lui Durdulie strâmbată de un acru. După cum se știe, fratele meu călătorește mult încolo și încoace și n-ar putea căra la subțioară un Hercule în mărime naturală." Piero reteză vorbele fratelui său cu o mișcare a mâinii. Am să trimit curând după tine," îi mai spuse lui Michelangelo. Am să-ți dau atunci și dispozițiile necesare." Voi aștepta să-mi dați de știre excelență! Venind spre casă de la petrecerea aceasta plină de încordare, îl zări întâia oară pe Torigiani. Era însoțit de o ceată de tineri romani în haine scumpe din păr de cămilă cu găitane de aur. Râdea dezlănțuit, coborând strada, cu brațele petrecute drăgăstos pe după gâtul prietenilor lui și ei ghiftuiți de vin și plin de veselie, Hohotin zgomotos la năsbătiile lui Torigiani. I se făcu rău, se întrebă dacă ceea ce simțea era frică ori altceva, și își dădea seama că era ceva mai mult. Ceva înrudit cu furia pustirii palatului medicii, cu putreziciunea lui Piero, era ceva ca un duh nesăbuit al nimicirii, care sălășluiește în timp și spațiu, gata să izbucnească oricând și să prefacă totul în pulbere. Corăbiile cardinalului Riario ajunseră în cele din urmă în docurile portului Ripeta. Leo căpătă pentru Michelangelo o invitație de anul nou. Am să caut două cutii negre căptușite cu catifea, cu pereți în balamale, lămuriel, de felul în celor în care juva ergii, țin tiare și coroane. O să punem în ele cele două modele de ale tale. Când cardinalul e înconjurat de lume, îi place să facă impresie. În clipa potrivită am să-ți fac un semn. Așa și făcu, cardinalul Riario se afla înconjurat de prinții bisericii, papa cu fii lui Juan și Cezar, lucreția cu soțul ei, cardinal, episcop, familiile nobile din Roma, femei în rochii de mătase și catifea acoperite de bijuterii. Leo se întoarse spre Riario și spuse Bonaroti a modelat două machete de statui ca să alegeți una dintre ele, excelență. Michelangelo așeză cutiile negre pe o masă, apăsă arcurile și lăsă pereții să cadă. Luă câte un model în fiecare palmă și le întinse ca să le prezinte cardinalului. Bărbații scoaseră un murmur de încântare în timp ce femeile bătură ușor din palmele înmănușate. Minunat, minunat!" rosti cardinalul, privind modelele. Lucrează mai departe, dragul meu, și în curând vom avea ceea ce dorim." Michelangelo întrebă cu vocea sugrumată. Așadar, excelența voastră nu dorește să-i în marmură niciunul dintre aceste modele?" Cardinalul Riario se întoarse spre Leo. Adul pe prietenul dumitare la mine, îndată ce va avea modele noi." Sunt sigur că vor fi minunate. Când ieși din salonul de primire, furia lui Michelangelo se reversă în cuvinte nestăpânite. Ce fel de om ești ăsta? Mi-a cerut să-i sculptez ceva, mi-a cumpărat marmura, dar eu trebuie să-mi câștig traiul. Așa pot să stau aici mult și bine și să nu mă pot atinge în vecii vecilor de marmura aceea. Leo era și el descurajat. Am crezut că o să-i placă să-și măgulească oaspeții lăsându-i să aleagă. Halal mijloc de a hotărâ soarta unei coloane de doi metri și jumătate de marmură de carara. Oricum, decât nicio hotărâre, îmi pare rău, mormăi Leo. Michelangelo se căi. Iartă-mi-amă ți-am stricat ziua, întoarce-te la petrecere. Se plimbă singur pe străzile înțesate de oameni ieșiți să sărbătorească anul nou. De pe dealul Pincio se pușcau artificii, rachete strălucitoare și roți ce se învârteau pognind în aer. Soji avea dreptate. Scultura e cea din urmă plăcere de pe lista orcui. O să ajungă să umble de colo până colo ca un vânzător ambulant strigând. Cine vrea un Apollo? O pieta! Timp, murmură el, toți îmi cer să le las timp, dar timpul e la fel de gol ca și spațiul dacă nu-l pot umple cu statui. Cuprins de o furie cumplită, nu mai era în stare să vorbească frumos cu nimeni. Balducci îi găsi o tânără florentină bălaie ca să-l scoată din melancolie. Michelangelo zâmbi pentru întâia oară de când părăsise salonul cardinalului Riario. Ah, Balduci, dacă viața ar fi atât de simplă cum o înțelegi tu! La cratoria Toscana dădură peste Giuliano da Sanialo, arhitectul florentin prietena lui Lorenzo, primul om care îl instruise pe Michelangelo în arta arhitecturii. Bogatele mustăți aurii îi încadrau și acum gura, dar Sanialo părea trist și însingurat. Fusese nevoit să-și lase soția și fiul la Florența, deoarece la Roma locuia în camere cu chirie, așteptând comenzi mai bune decât cea de acum, când lucra la un tavan de lemn pentru Santa Maria Maggiore, poleindul l cu un strat din cel din tâi aur adus de columb din America. Îi invită pe cei doi concetățeni să ia loc la masa lui și îl întrebă pe Michelangelo cum îi merge la Roma. Îi ascultă cu luare aminte necazurile. N-ai la cardinalul care trebuia, încheiesa anialo. Cardinalul Rovere a fost cel care a venit în 1481 la Florența și i-a comandat lui Ghirlandaio, lui Botticelli și lui Roselli picturi murale pentru capela unchiului său, Sixtus al IV-lea. Tot el l-a sfătuit pe papa Sixtus să întemeieze cea din tăi bibliotecă publică la Roma și să adune bronzurile în muzeul Capitoliului. Când se va întoarce la Roma, am să te duc la el. Încurajat, Michelangelo întrebă. Dar când se întoarce? El la Paris acum. Fiind dușman al familiei Borgia, stă departe de mai mulți ani. Dar, după toate semnele, el va fi viitorul papă. Mâine am să te caut și am să-ți arăt ce îmi place mie cel mai mult la Roma. Nu acest talmeș-balmeș puturos de azi ci Roma Măreției, clădită de cei mai vestiți arhitecți ai lumii. Roma pe care am soridic din nou piatră cu piatră când cardinalul Rovere va deveni papă. Până mâine seară, ai să uiți că ai vreodată să sculptezi și te vei dedica arhitecturii. Nu se putea o ispită mai binevenită. Sanialo voia să înceapă mai întâi cu panteonul. În vârful acelei minunate construcții romane cu boltă se urcase Bruneleschi ca să descopere o taină arhitecturală uitată de 1500 de ani și anume că acolo nu era un singur dom, ci două, construite unul înăuntrul celuilalt, două domuri întrețesute în mod organic. Cu această descoperire a genului roman din anul 27 înaintea erei noastre, Brunelleschi se înapoiase la Florența și folosise ideea la construcția cupolei catedralei, care stătuse descoperită mai bine de 100 de ani. Sanialo îi dădu lui Michelangelo un bloc de hârtie pentru arhitectură și strigă. Așa, acum vom crea din nou panteonul așa cum îl vedeau romanii din vremea lui Augustus. Întâi, făcu schițe în clădire refăcând interiorul căptușit cu marmură cu deschiderea spre cer în mijlocul domului. Apoi, se mutarea afară desenară cele 16 coloane roșii și cenușii de granit, ce susțineau porticul, ușile uriașe de bronz, domul învelit cu țigle de bronz, toată uriașa construcție circulară din cărămidă, așa cum fusese descrisă de istorici. Apoi, cu blocurile de hârtie sub braț, se îndreptară spre via boteghe oscure și urcară pe dealul Capitoliului. Aici, având sub ei marele for, se aflau în inima vechii capitale romane. Nu mai era decât un morman de dărâmături cu dâmburi de pământ bătătorit pe care pășteau capre și porci. Dar aici, pe cele două movile, se înălțau în secolul al VI-lea înaintea erei noastre Templul lui Jupiter și al Junonei Moneta În timp ce Sanialo îi vorbea despre acoperișul templului lui Jupiter din bronz învelit cu un strat gros de aur, așa cum îl descria Dionisiu, din Halicarnas, apoi despre cele trei rânduri de coloane ale fațadei, câte un rând de fiecare parte despre interiorul alcătuit din trei altare paralele pentru Jupiter, Junona și Minerva, Construcția a început să prindă contur pe planșa lor. Plutarc descrisese cel de-al patrulea templu a lui Domitian, coloane zvelte din marmură pentelică, ziduri din piatră brută masivă, pe galerie statuile zeilor așezați pe tronuri în fața cărora împărații și magistrații aduceau jertfe. Desenară toate acestea. Coborârea apoi pe coasta dealului în forul roman și își petrecură restul timpului acolo, desenând clădirile, așa cum se înălțau în zilele măreției lor. Templele lui Saturn și Vespasian, casa senatului lui Iulus Cezar, construită din cărămidă galbenă nespus de simplă, marele templu al lui Castor, susținut de coloane cu bogate capiteluri corintiene. Merseră și mai departe prin arcul lui Titus spre Coloseum, în timp ce mâna lui Michelangelo zbura mai ca oricând, încercând să-l urmeze pe Sanialo, care dezlănțuise un adevărat potop de evocări și descrieri. Se lăsă noaptea. Michelangelo era istovit, Sanialo triumfător. Acum ai descoperit gloria Romei. Lucrează la ea în fiecare zi. Du-te la Palatin și reconstruiește băile lui Severus și Palatul lui Flavian. Du-te la Circus Maximus, la Bazilica lui Constantin, la Casa Aurita a lui Nero, de la poalele Esculinului. Romanii au fost cei mai iscusiți arhitecți pe care i-a cunoscut lumea. Michelangelo se uită la fața vioaie, atrăgătoare, cu ochii strălucitori de avânt, a lui Sanialo. Ca să-și umple viața, Sanialo are la îndemână vechea arhitectură romană. Balducii, fetele. Iar eu n-aș avea nevoie decât de o comandă de sculptură. Capitolul 5 În fundul inimii lui se îndoia că va mai obține vreodată încuvințarea cardinalului Riario de a sculpta blocul de metri și jumătate. În deznădejdea lui, îl căută pe Piero la palatul Orsinii. Se gândea să-i propună o sculptură mică, atrăgătoare, ca să fie sigur că va primi comanda. Îl găsi pe Piero în toiul unei discuții zgomotoase cu servitorii, în legătură cu felul în care îi gătiseră prânzul. Alfonsina ședea în celălalt capăt al uriașei mese de stejar. Ochii ei obosiți abia părură să-l recunoască. Excelență! Acum am răgazul să vă pot dăltui o sculptură frumoasă, dacă ați vrea să-mi dați poruncă să încep. Piero nu era prea lămurit. Nu vă amintiți? La masa de Crăciun ați spus... Despre ce e vorba? Am un proiect pentru un cupidon, dacă credeți că v-ar plăcea. Un cupidon? De ce nu? Aveam nevoie doar de încuvințarea dumneavoastră. Piero începu iarăși să urle. Michelangelo înțelese că întrevederea luase sfârșit, dar îi se spusese totuși că poate să lucreze. O porni de-a lungul râului spre depozitele de piatră de lângă docurile de petibru, găsi un bloc mic, plătit cinci fiorini din banii care se împuținau neîncetat și apoi se îndreptă spre casă târându-și picioarele în spatele căruciorului pe care îl tragea un băiat. Abia după două zile descoperi că marmura nu era de calitate. Se purta prostește, intrase într-un depozit și cumpărase primul bloc care ieșise în drum. La Florența n-ar fi făcut niciodată așa ceva, dar aici, la Roma, se purtase ca un neștiutor. A se degeaba cei cinci fiorinii ai lui. A doua zi, în zori, se afla în curtea lui Gufati, de la care cumpărase cardinalul Riario coloana de doi metri și jumătate. De data asta, cercetă blocurile cu deamănuntul și, în cele din urmă, găsi unul de marmura albă, transparent în razele soarelui de dimineață și care, cufundat în apă, nu dădea de că ar avea șanțuri sau crăpături. De data asta, merita cinci fiorinii, dar în pungă îi mai rămăseseră doar trei. Schiță o dimineață întreagă în cartierul muncitoresc din Trastevere, copii jucându-se pe stradă sau trântiți pe saltele de paie în fața atelierelor de fierărie. Trecură doar câteva zile până când ridică ciocanul și Dalta pentru primele lovituri. Balduci îl întrebă, N-ar fi mai bine să te asiguri de o comandă scrisă de la Piero?" El varsă mercenarilor și ultimul fiorin pe care pune mâna, pregătind iar un atac asupra Florenței. Piero nici nu vreau să audă de vreun contract. Dragul meu, Bonarotti, eu voi părăsi Roma înainte ca tu să-ți termin lucrarea și, după cât se pare, n-am să mă mai întorc niciodată. Oare vreți să spuneți excelență că v-ați schimbat hotărârea? Nevoia îi ascuțise tăișul limbii. Un medici nu-și schimbă niciodată hotărârea răspunse Piero rece. Dar, după cum vezi, sunt foarte ocupat. Amână lucrurile cu un an. Afară, în răcea la pieței sant Apolinare, Michelangelo strigă. așa am trebuie. Rostise vorbele cu voce tare, amară și cu fața schimonosită de scârbă. mai nerăbdarea lui de a se apuca de lucrul împinsese să ia o simplă încuvințare drept comandă. Îl scultă totuși pe Cupidon, doar din bucuria de a ciopli marmura albă și de a respira pulberea. Trecură încă două luni de încercări neizbutite până când Riario îl primi din nou. Ce poți să-mi arăți azi?" îl întrebă cardinalul, bine dispus. Ai ceva cu adevărat păgân în stare să egaleze acele minunate piese antice din grădina cardinalului Rovere?" Michelangelo minți fără șovăire. Da, sfinția voastră! Se așeză pe patul din odaia lui strâmtă. Nădușeala la curgea și roaie de parcă avea fierbințel, în timp ce-și muncea mintea în căutarea imaginii celui mai voios și mai petrecăreț zeu grec. Într-o seară, în cartierul Florentin, Altoviti îl întrebase. Nu te-ai gândit niciodată să sculptezi un bahus? Nu, eu nu beau vin decât rareori. Dar Bacchus este și Dionisos, un zeu al naturii, simbolizând rodnicia. E zeul care a adus omului daruri ciudate și minunate, dându-i prilejul să-și mizeria, munca istovitoare, tragedia crudă a vieții. Dacă e firesc ca omul să guste plăcerea, să se veselească, să cânte, să fie fericit, atunci îi datorăm mult lui Bacchus. Îi veni în minte un tânăr pe care îl văzuse la baia publică. Un trup proporționat de atlet, cu picioarele și mijlocul zvelt, cu pieptul și brațele armonios musculoase ca de panteră. Dar nu se alese decât cu munca, în vinerea mare, furia poporului izbucni caldarâmul orașului și roia de sânge. Gâlceava început de la mercenarii spanioli ai papei, pe care romanii îi urau atât de cumplit încât se năpustiră doar cu măciuci și pietre asupra soldaților înarmați. Mai pică și povestea cu soțul Lucreției Borgia, un sforța, care fugi din Roma răspândind vestea că familia Borgia era gata să-l ucidă, întrucât găsiseră un soț mai potrivit din Spania pentru Lucreția. Se adăugă și larma stârnită de piero de Medici care pornea să atace din nou Florența în fruntea unei armate de 1300 de mercenari, apoi revolta cartierului Florentin la aflarea că papa îl excomunicase pe Savonarola și totul culmină cu groaznica uciderea lui Juan Borgia. Pescarii de pe Tibru îi găsiră trupul și îl scoaseră la mal, înveșmântat încă în haine și mantie de catifea, cu cizme și pinteni. Era ciopârțit de nouă rând de cuțit și avea mâinile legate. Romanii nu se străduiră să-și ascundă bucuria. Începu domnia terorii. Vaticanul și orașul încremeniră. Agenții papii intrau cu forța în fiecare casă pe unde trecuse vreodată Juan, chinuiau servitorii în căutare de urme, întorceau pe dos casele florentinilor, încercând să dovedească un complot. Apoi, îl învinuiră de omor pe soțul alungat al lucreției și-și bănuielile asupra tuturor familiilor nobile din Roma care se arătaseră vreodată potrivnice papei, până când se răspândi zvonul că însuși papa era încredințat că de altfel toată Roma, că ucigașul nu era altul decât cezar care-și omorâse fratele mai mare ca să-l înlăture din calea propriilor sale ambiții de mărire. Cardinalul Riario intră în doliu alături de papă. Porțile palatului nu se mai deschideau decât pentru treburile strict necesare. Ori, sculptura era departe de a fi considerată o astfel de treabă. Nu era decât un lux părăsit în ce lucrurile nu mergeau prea bine. Cred că multă vreme de acum încolo cardinalul nu va mai fi dispus să discute despre sculptură, spuse Leo Balioni. Te-aș sfătui să-ți cauți alt patron. La Roma? Oare atitudinea cardinalului Riario nu va fi și cea a întregului oraș? Din păcate, mă tem că da. Dar parcă la Florența e mai bine, sub Savonarola? Nu, dar cel puțin acolo sunt la mine acasă. N-ai putea să-mi faci rost de o ultimă întrevedere? Măcar să fiu plătit. Plătit? Dar n-ai făcut nicio sculptură. Am lucrat. Am făcut desene, machete. Nu mi s-a îngăduit să mă apuc de lucru. Cardinalul e un om bogat, iar eu am ajuns la ultimii mei denarii." Toată noaptea se zvârcoli în pat. Se arătă foarte țăfnos când balducii încercă să-l convingă să meargă cu el la o vânătoare de rațe în mlaștini. Aerul o să-ți facă bine, o să te mai învioreze." Eu, unul, îmi petrec fiecare ceas liber umblând pe jos sau la vânătoare ca să-mi păstrez bărbăția. Michelangelo știa ce înțelegea balducii prin bărbăție. Îi răspunse ironic. Adică să adun puteri ca să le risipești pe femei. Și de ce nu? îi răspunse balducii. Orice om adună ca să risipească într-un fel sau altul. Dar necazurile vin toate odată așa cum se coc roșiile. Leonardo se arătă din nou cu sutana sfârșiată cu sânge pe față. Din povestirea lui, încurcată, înțelese că monahii din Viterbo se ridicaseră împotriva lui, îl bătuseră și lizgoniseră din mănăstire, întrucât îl sprijinea pe excomunicatul Savonarola. Vreau să ajung acasă la San Marco," spuse răgușit, umezându-și buzele crăpate. Dăm bani de drum." Michelangelo scoase din pungă ultimii bani. Și eu mă simt învins, și eu nădăjduiesc să mă întorc acasă. Mai rămâi aici cu mine câteva zile să te mai întremezi, Nițel. Îți mulțumesc, Michelangelo, nu mai rămân. Îți mulțumesc și pentru bani. După ani de zile, auzea pentru prima oară un ton mai blând în glasul fratelui său. A doua lovitură i-o dădu vestea morții mamei sale vitrege Lucreția, pe care o află dintr-o scrisoare de la tatăl său în câteva frânturi de frază. Il, miliore, își aminti el cu dragoste. Tot ce e mai bun. Cumpărase numai ce era mai bun și dăduse ce avea mai bun tuturor celor nouă bonaroti pe care își luase sarcina să-i hrănească. O iubiseu are Lodovico, greu de spus. Dar ea oare iubise familia asta mare în care venise ca nevastă de-a doua? Da, îi iubise. N-avea nicio vină dacă singurul ei talent și singura ei pasiune se arătaseră în bucătărie. Dăruise fără a pregeta tot ce-i stătuse în putință și fiul vitreg vărsă o lacrimă pentru trecerea ei pe lumea cealaltă.